the memories you gave me one stolen night of bliss the memories you gave one girl one boy some grief some joy sweet sweet of memories made her the memories you gave me forget us all and you can't be holds me in lightly with a dream the memories you me they lips and mine says you of wine Mau time made of there can be Stands These are the dreams You will save Hartelike goeiemorrag aan allemaal wat ingeskakel is en ja, ek het vandag een volledige luysie van Memories en Memories en Memories, soos die Maarten die ons gesing het, Memories are made of this uh, so kom ons begin en ons skop af met die Bee Gees, baie gewulde groepie, die trio van uh, Broers, en uh, hulle wereldwege succes het gekom toe hulle het na Engeland, van, uh, ek dink, uh, waar was hulle hier in Australië? Toe keer hulle terug na Engeland en uh, toe kry hulle een contract uh, dier producent Robert Stighoed, Nou die tweeliekies wat hulle vir ons gaan syng om af te skop, die eerste een is Saved by the Bell en dan direct daarna gaan ons luister na You Won Again, lekker luister en kom so lang in die mood, uh, moet nie stil sit nie, stamp jou voete, skit jou kop, hier kom hy! kan julle sommer hoor, hoekom die BG's so'n gewilde groep was. Hulle het prachtige muziek geproduce, en hulle was nogal lang op die kaarte gewees, uh, die BG's saved by the bell and to you won again. Ok, ek sien Joyce Wertley daar van Amerika, die dorpie surprise, ek sien jy is ingeskakel en jy sê jy op je pos en jy, uh, jy sê jy het langlaas hierdie Uh, you own again, van die BG's gehoor, uh, ek hoop jy geniet ook van marag sy program uh, wat het ek op van, die, op van die spot vandag, dis Joy's uh, spot daar, het ek vir Nathaniel en hy well, on his way to springs, ek weet nie waar oor het gaan, uh, ek dink hy was al voor jy opgewees, maar ach, ek geniet om elke keer as ek het door. Ok, die volgende op die draaitafel is Jerry Loos. Nou, jy weet, ek het altyd Jerry Loos geken, as rolprint acteur, a, a baie, baie snaakse so, ook, en a, ja, hy, onder andere was dit a, die natie professor wat ek gaan kyk het van hom en man, ek het die ou net gelijk, hy was uitstekende, wel meer slapstiek, maar hy was komeriaant gewees. Hy is geboor as Joseph Levitsch, 16 maart 1926 en hy is oorlede 20 augustus 2017. Amerikaanse komediant, rolprintmaker, akteer, humanitaire en sanger. En hy laatste het ek glad nie van geweet nie. En hy het ek op my program vandag. Hy het om genoem, sy bijnaam was the king of comedy. En hy het in meer as 59 bewegings bewegingsverskyn, ver, uh, Uh, baie keer het hy sa, uh, het, uh, baie saam met uh, uh, Dean Martin uh, ook uh, opgetred, hulle was die span Martin en Loos uh, ja, uh, hulle noem nie so een klompie van die goed wat hy ingespeel het, maar wacht, kom ons stel nou meer belang in sy muziek en die liedje wat hy vandag vir ons gesing het hier is een ou, hy weet nie wat ek die snit gekry nie ewers op een van my groepe op uh, WhatsApp het iemand uh, so uh, DJ opgesit wat gesê het, hy het gaan loer by die um, uh, uh, uh, Billboard 100 uh, en hy daar het hy net in 1958 uh, uh, uh, afskilf gemaakt van die plate wat daarie jaar gespeel het Nou, hierdie spesifieke ene van Jerry Lee Lewis is een van daardie snitte en ons gaan luister na hom waar hy sing Great Balls of Fire Jerry Lewis You said Great is within ball the fire because you're me, baby. Oh, baby. Girl, you like a baby You're the little so yeah your by Gerielus en ja dit was 1958 eh uh, hy DJ wat ek van gepraat het het al sy plate wat hy uh, gelys het het hy gaan uittrek uit 1958 se lys van die uh, uh, wel dit is ek dink Amerikaanse top 10 of 'n top, top 100 uh, uh, wat hulle die uh, Uh, wel, ja, uh, kaarte het waar hierdie plate verskyn nou ek het, het 12 van hulle gekies en ek dink ek het die hele klompie van hulle op die speelhuis vandag uh, ek sal sê elke keer wanneer dit een van die DJ's plate is right, ons gaan aan en hier is nog een ginsteling Artemios, Artemios ken julle om jy yep, hy is Demis Rusos Uh, hy is uh, Artemius Demis Ventoris Roussos, geboor 15 juni 1946, en hy is so oorlede op 25 januari 2015, en hy was een Griekse sanger, wat een internationaal bekroende uh, loopbaan gehad het, as een soloopname opnamekunstenaar en as een vokale solis bevat sy repertoire, tref soos, Goodbye my love, goodbye, en uh, from souvenirs to souvenirs uh, forever and ever, ja, dat is net om 'n paar te noem, maar hy het klomp, uh, my friend Wind was eindelijk sy baie grote gewees, Rousseau's het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop, en het een onwaarskynlijke sekssymbol met een kaftan, uh, nou, kaftan is mozaai lang kleed wat die Grieke gedraad, um, ja, nou, kom ons luister dan na hierdie uh, Artemios Demis Rosos en die liekie wat hy vandag vir ons gaan doen, hy gaan vir ons twee doen, hy gaan afskop met Goodbye my love, goodbye 1973 en dan net daarna, een wat hy voordat eindig gesing het, was Red Rose Cafe van Demis Rosos. Geniet om! Just give her a cheer Down at the Red Rose Café In the harbour There by the port Just outside down Everyone shares in all the songs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 geseng, Demis Roussos, een van my kunstlinge, en uh, Red Rose Café, maak my so my om so by die hawe, by uh, uh, so cafeekie gaan sit, en oor die water te staar, jy weet ek selty, het, terwijl ek gestaan om vis van het by die see, uh, ek kyk so oor die water, ek wou nie of die vis byt of nie, ek sta nie daar, en ek kyk daar na Australië en al die plek aan die andere kant van die water, en Dit is so, so betoverend om net daar te wees. Nou, ek dink hierdie Red Rose Café is so, so, so iets. Die mens het net daar gesit en dan vat jy een slikkie van jy koffie en jy sit en jy kyk en dan vat jy weer een slikkie en so dit aan gegaan, so het jy jou dag voorbij gekryk. Ok, nou kom ons by klomp sientjies. En dit was daardig sientjies gewees, maar vandag die jongseens, wat Hermans, Hermits gevorm het, uh, twee van hulle was kaars ouder, 15 jaar oud, uh, hulle roemstrek oor bijna een dekade, van 1963 tot 1971, was hulle aan die gang, waar hulle sommer baie, baie treffers opge, uh, opgelever het, en, uh, een van die treffers, uh, oké, okay, ek kan hou daar, kind of us, en, oh, I mean, die uittaal, I am, I am, uh, <laughs> klomp van die, die een, wat, uh, Ho, oh, hierdie spesifieke ene, het ek, uh, toe ek my restaurant, my kroeg restaurant gehad het, in Daniels Keil, was daar so, een uh, uh, Chinese ookie, wat daar, kom werk het, hy weet nie precies, wat het hy gedoen, of wat nie, maar hy kan nie Engels, of Afrikaans praat nie, hy is net Chinees, ek het maar altyd, wanneer hy daar aangekom het, het die TV, oorgesit op uh, Chinese staties, jy ek so sê, hy het so geniet, en dat hy my altyd gevraag is, wanneer ek plaat op sit, moet ek hierdie my sentimental friend, hy het om tot om my geleen om my so te vat, om daar te gaan luister, hymens, hymets, se sentimental friend, kom ons luister, hier kom hy. een baie, baie gewilde klompie gewees, uh, wel, klompiesienkies, soos ek gesê het, maar, dit was in die sixties, uh, of in die seventies gewees, uh, so, uh, hulle is nou, nou heel wat ouwer, ek weet nie, ek geloof, uh, nee, hulle is nie meer aan die gang nie, maar, uh, ek geloof die, wat daar nog oor is van hulle, is, ek klomp ou topies. Oké, okay, ons het nou vir die Sweedse groep, popgroep, en die likkie is Poed on your white sombrero, likkie dier die Swetse popgroep ABBA, wat tydens sessies vir die uh, groep in 1980 album super trooper opgeneem is, ten spuite daarvan dat die likkie voltooi was, het die groep se twee likkieskrywers, Benny Anderson en Bjorn Alvius uh, het hulle gegloed dat het nie sterk is, so, 7 so maak nie, en besluit om het ten giste, ten gunste van die uh, albumse, titelalbum, uit te snij. Gevolgelik is Put on Your White Simbrero eers in 1994 uh, vrygesteld. Nou, ja, so vir 14 jaar die man het daar gelee, je weet, en, en ek toe ek die eerste keer hoor het ek sommer dadelijk, het ek om gelijk en gedog, hier is nou een nieuwe Ebba en prachtige Likie so, eh, uh, Wees jou, hulle kan nie self oordeel nie, hulle moet het vir die publiek gee, en ons sal oordeel, oor wat is mooi en wat is nie mooi nie, hulle het nie gedink, het, hulle het na ander rand, ek dink het hulle om op die b-kant van een of ander likkie gehad, en hy was so gewuld, dat hulle om later die a-kant gemaakt het, en ander likkie, uh, en die b-kant gemaakt het van die 7 single, wat hulle daar gespeel. Ons luister na Ebba, en die likkie wat hulle vir ons gaan syng, is, oh, en hulle uh, Alida van Rensburg, ach, Stijn, yes, sê, ek sal eendag rechtkom, Alida, verskoon toch, uh, daarvan uh, uh, Rustenburg area, ek sien, jy is ook ingeskakel, ek uh, hoop jy genied het, en so, en wat ek net wou sê, by uh, uh, Demis Roussos, is, dat, jy weet, as hulle uh, kyk, uh, moet man stemme, het hulle, eh, uh, nie net uh, uh, alt, ach, uh, bas, bas en Ternoor en so nie, uh, maar hulle het uh, tussen een stem met na die hoog of na die laag kan toegaan en dit is Bas. Nou, um, ek dink hulle moet in die man stem, moet hulle iets bring vir uh, om uh, die, die Ternoor uh, te Uh, meer te bekleend toon en uh, iets in die lijn van soprano of so iets selfs vermanstemme, dan sal Demis Rousseau's, hy is laar of hoer as een uh, uh, tenor so daar moet die klassifikatie moet ook gevorm wees ok, nou uh, uh, Heloisa Heinzmeier, daar van Pretoria jy is ook ingeskrakel ek hoop jy geniet uh die program vandag en uh ek net hier sien ja jury sy luister ook saam en uh, sy sit was in verkeer terwyl sy so sy luister op die foon uh sy sit vas in die verkeer uh sy is self daarvan uh Centurion van Pretoria wêreld so en Hanlie van Rooyen van Kempton Park daar uh sy sê sy, sy is ook ingeskakel oké okay, um Ons stap aan, en soos ek gesê het, ons gaan nou luister na die een, wat 14 jaar op die rakke geleid, voordat hulle om uh, uitgereik het. En dit is Ebba Se Pudon Jowat Simbrero. Ek hou baie van die liekie. hulle sê, Puran, your white sambrero, your reds bandana too, ne? Um, ja, ek, hierso is nou twee, mingel moes van plate vandag op, en hierso is nou twee van die plate wat ek gekry het vanaf Louisa van en Smeida van Kroonstad, en sy het gevra vir Dennis East, ek weet nie, ek denk sy het gevra vir a million drans, maar Rose has to die, ek is nie seker of hy op haar huis is nie, maar ek het om toe maar bijgezet van Dennis East. Nou Dennis East is, is Suid-Afrikaanse lekkie skryver en muzikale vervaardiger oorspronkelijk van Pieter Maritsburg. En uh, hy het sy muzikale loopaan in die laat 1960s begin en in die 1970s saam met die Rising Suns opgetree en later in 1979 die rockgroep Stingray saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Nou, benevens sy werk as lekkie skrywer, uh, het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse, sowel as Britse kunstenaars vervaardig. Ons gaan luister na Dennis East, met sy groote miljoen drums, en dan direct daarna, dan zit A Rose Has To Die, When? Every time you tell a lie. is Dennis East. Uh, Dennis uh, East, en a rose has to die, every time you tell a lie. Danne is volgende op die draaitafel, en weer die mense het verochend op die uh, radiogroep, het hulle Danne bespreek, en uh, daar is klomp wat gesê het, sy is magnifiek, sy is uitstekend, enzovoort, en toe dog ek nou, hoekom sit ek dan nie sommer iets van haar in nie, Weldana Hoener is net haar verhoognaam, haar rechte naam is eindelijk Chantal, Chantal Van Lee, ek dink dit is een prachtige naam, Chantal uh, Van Lee, sy is geboren te Hasselt, op 10 februar 1965, Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika en Nederland, en hy Suid-Afrika is om het ek haar like, uh, so ek is die uh hoor vir uh, uh, ondersteuner da. Uh, nee, noem my 'n stoker. Ek weet uh, toe ek moet Korla uh, Korlia gesels het. Toe sê sy vir my toe ka so op en vir sê hoe prachtig sy sing en dat ek dink sy is die een van die beste dames singe sy sangeresse in Suid-Afrika. Sy het gesê, "Hoorie, is 'n stoker." <laughs> nou ja, ek voel soos 'n stoker met hierdie Dana ook. Um, sy het baie gewild geworden met die liekie woordenloos. Tien die einde van die 1990s het sy in ander tale beginne sing en in 2000 eh, tot 2006 was aller nieuwe albums in ander tale gewees. Uh, ons luister vandag na Dana Hoener en sy gaan weer ook vir ons twee doen. Dit is Conquest of Paradise. Daar een van Van Jelus, en dan die ander ene duizende mooie doorome, dit is haar eie, en dit is, sy doen hom die beste. Nou, ja, ek laat haar twee doen, want ek meen, van België af tot hier, is damn fair. Vaar om so ver te kom, om net ons te entertain, met een likkie, is onrechtverdig, uh, dit is die, wat ek haar toelaat, om twee te doen. Daarna, tyk er oor sê julle daarvan, dankie Dana Hoener, jy het prachtig gesing en ons het dit baie waardeerd, al die moeite om hier te kom en vir ons te kom sing. Nou, die volgende dame, uh, eindelijk uh, sy uh, sing baie liekies saam met haar man ook en dan word hulle genoemde Canadian Sweethearts, maar uh, ek sê nog altyd en ek sê dit nou vandag weer, um, dat die oomlik wat hy saam met haar sing, dan spoile hy eindelik hy hierdie liekie. Sy het die talent, sy moet solo Artes. wees. Ek praat natuurlijk van Lucille Star, is sy geboore as Lucille Marie Raymond Savoy en sy is geboore in Saint Boniface, Manitoba. Sy is groot gemaakt in Port Coquitlam as uh, Frankofoon en uh, ja, en dit is in uh, Meil Eerd Wil, British Columbia waar sy geleerd het om kitaar en bas en mandolin te speel Ho so gepraat van kitaar, bas en mandolin, net nou toe Demis Russo's moos gespeel het, toe het A Joy gesê, uh, die uh, instrument in die achtergrond, die uh, balalaika is uh, een prachtige planke wat hy voortbring en uh, to sê ja, dit is nogal een goeie supporting instrument en soan, to sê sy vir my haar sister kon 14 instrumente vlot speel, nou ja dit is, jy is gebore vir muziek, as jy so talentvol is, om uh, soveel instrumente te speel en um, Uh, noem het my noem maar net, ok, uh, Lusol Star, gaan nou vir ons, een van haar grootes doen, wat sy in 1962 opgeneem het, en die likkie sy naam is, My Happiness, Jep jylle allemaal ken hom, jylle allemaal like hom, sing saam, uit volle bors, Shadows make me blue When each weary day is through How I long to be with you dreams have gone by since we shared our dreams but I told you again there no memories then. whether the skies are great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 skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you. My Prachtig dag, gesing dier Lucille Starr, en jy het gehoor, dat die man ook daar gesing het, en uh, ja, um, ok, just, maar die tijd vlieg is my se, when you're having fun, soos hulle in Engels sê, dit is nou al half pad die program, dit is 1600, dit is amper 1600, 1600 en 1, 3, is dit 1 minuut oor 4, en ons het, uh, soos ek net nou gesê, die funny spot, het ons vir Nathaniel saamgebring en as die die, die en, uh, uh, titel van sy story waar oor gesels sê net op pad springs toe nou ja, kom ons hoor waar oor dit gaan hier kom hy as daar een ding is in my, my leven wat ek graag wil verander, dan is het my laat komerei ek is baie laat en een laat mens is 'n slecht ding, onbeskoof en onbedagsam en ek is nie laat oor gooit jesus verkeer of pad verbouwens nie. Ek is laat, van het vat eer om my huis te verlaat, ek doen rondtis. Eerste, al my krane, stuif toe, dan al die wasbakproppe, amal moet oopwees in gevallen kraan, nog steeds self begin loop. Dan, al my vensters, amal moet styf toe wees dan die fotostate ek het toerings en toeringsfotostate van alles ingeval iemand inkom en die oorspronklike van <lacht> maar die ergste is my ketel my ketel moet afwees by die knoppie en by die meer op enerse tyd het ek so geloop last toe van my woonstel af 3 blokke dan draai ek om dan trek ek die plak by die meer uit dan loop ek weer 5 blokke Dan draai ek om, kom ek terug en vat ek die ketel en sit ek om in die gang, dan weet ek, hy is nou af. En, Dis nie wat ek of nie is nie. Dis hoe ek net klein tyd geleer het, by Tani Nodee. Ek het al baie gepraat oor alle mense wat my leven gevorm of verander het, maar vanavond is die eerste keer oor Tani Nodee. Sy was ‘n klein onopvallende vroukie wat elke dag verskyn het in a top en a broek van die materiaal Verder het sy sandale gedra met blokhakke en wat ons genoem het pasteihaare Dit was a baie stuive hampe wat precies gelijk het soos wanneer die boonste deeg van 'n pastei of te min of te los was en middel toegebak het Verder het sy net net te hoog gepraat en haar linkerknie het geswakke sy loop. Sy was ongelooflik onopwinde. Maar sy het vir my een groot lees geleer. Dit was in die dag, toe mense mekaar nog geken het en in elke mense kom buis was daar altyd ‘n bak of a boord van iemand anders so stier my mama eendag met twee groen plastiek bakke van Tanny Nodee alkien was a pleister geplak wat gesê het Nodee slaai en allerlei Tanny was in a kombuistoenig in a blauw top, blauw broek, blokvoete en ‘n vaars pum, jy kon reg rondom a kopveld sien Op die tafel was ‘n groot koffert en sy was bezig om die woord naald daarop te skryf Toet sy een naald uit 'n pering gelig en het in die koffert gegooi Ek was ‘n voorbarige gekant, gaan daar die naald pas het ek gesê <lacht> Weet jy hoe kom is die aard so toestand, het sy gesê Want op hierdie oomlik is die helfte van die mensdom op soek na naald En haal alles pa mekaar, maar jy kry hom nooit In hierdie couvert kan jy homie miskyk Jy steek net jou hand uit Ek hoop jou ma leer vir jou Vroeg van die klein dingetjies Ek sê, ja sy sê, ons moet nie daarmee speel As ons bad nie Sy sê Die leve Bestaan uit klein dingetjies En groot goed Dis die klein dingetjies wat die groot goed laat gebeur Dis mense wat die klein dingetjies raak sien en onthou wat die groot goed laat waar word Die res loop ver achter Sy stap eetkamer toe hy knies ook vier keer Sy weis na foto toe Hier is my vorige man sy sy was justless En toe hy loop toe sy paketberg toe om te gaan trouwkarre rui Nou daai dorpsit moest hy na balt Daar lewe jy moest opdraan soos ‘n vol vliegtuig en moet sy eerste trouwe hou hy toe stil voor die kerk en hy klim uit om die breit te help, my sit hier die brek aan nie Daie breit is begrawe, my nie sê hulle blome Hulle sal Daie tronk sy deur ooplos, dan sal hy vergeet om te ontsnap, want hy is useless Dis die klein dingiekies Hulle sal een draaikje vergeet in een vierpeil, en sal hy ruimte maar nie weet waar ek krij en nou weer as in my baan toe gaan hy nou nie. Dis <lacht> is een balk wat sorg dat die schoolzaal sy dak bly nog sit. Dis is een skroe wat sorg dat die klok hang nog in die toering. Dis is een knipie soud wat sorg jou boebootie wenne prijs. Ek self, nietig en eenvoudig, sit elke weekie in my huis en het skink ek een glas die wijn en sê net dankie vir my nek. Mense dink en ek is net goed vir parels of vir voorskoot, maar wat sal ek gedoen, kruis, my kop jy al dag hier rondhang? Jy, moet vir jou maas sê, ek het kaarkies vir vrijdag aan. sy moet vir jou bring, dat jy kan kom sien, hoe lyk jy leven vir dies wat vergeet van die klein dingetjes, ons noem dit die taal. Ek sê, sê, sê, sê, sê, sê, sê, sê, sê, wat sê, praat sê, sê, en hy robbenvrou meneer hy gaf haar is, moes hy want sy het kyns in haar sy het antidepressante in haar en sy moeder drank want haar drie kinderkies is net so onwissel soos hulle pa en mens op antidepressante sien net sy eie gedagtes raak sy sy lief jou kan sê vir gat oop of toe is die afvalse in haar en elke jaar stoor die jylle story in mekaar wat hulle weet van die niks Dan val die eense een pruik af, want hy is nie knippie nie Dan val die aneene van mors dood, want hy is nie matras achter die meer he Dan neke jy hulle meer om, want hy is die vastgemaak he Dan speel die verkeerde muziek, want die beinkies is nie gemerkt nie Dan blaas die licht, want hy staan a stoel op sy draad En dier het alles kyk jy vast in bos of elers vir die hoofrol sing, al sê dit die skep Hy verkoop eindelik versekering, maar hy is vast oortuigd af van hy is Hamfrey Het is so warm, hy val gaar voels in die licht, hy loop, hy met een reenjas Jy moet vir jou maas is, hy moet vir jou bring, jy oud genoeg vir die waarheid Vrydag aand, half acht, sit ons in die skoolsal Ek voel veilig en slim, want ek weet van die balk. Toe raak het donker Da is harde slag, glas wat breek, iemand skree eina en toe gaan die gordijn oop Die toneel is New York is laat aand en blijkbaar winter, want bos of elers is in a reenjaas Achter oor die verhoog sluip Robin die robinvrou met 'n olielamp vir a volgende toneel En in die ander hoek is een in a naankastje om besig Om kersen aan te steek vir ietsie wat nog gaan gebeur en skielik sien ek ook die klein dingetjies, soos die gordijne wat beweeg, wat beteken ewers as een venster of een deeroop, soos die non, wat sikkel met haar vierhoutjies en twee kersen omsta, soos die robinfra wat hirk achter New York en nie sien haar romp hangt in die olielamp nie, en heel voorstaan bos of elers, en Susie die res sien hy niks, en die lied wat hy syng, klink so. Nou ja, hier sien ek, geloof, een mens met een verskrikkelijke uh, uh, verbeelding hee, om al die dinge kwijt te raak, wat Nathaniel, uh, sommer net so, soos een recitatie opse, uh, ja, hy is lekker om na te luister, en hy is altyd humor, daar is baie humor in sy uh, stories, right, kom ons gaan aan, en ons is nou by, ja, Daniel Gerard is die ouse naam en hy is ook in Parijs geboor, een eh, Amerikaanse vader en sy ma was van Italiaanse afkomst eh, meeste van sy kinderjare breng hy deur in Rio de Janeiro in Brazil, ek geloof baie mense sal like om daar groot te word, nee. het is alsof as, daar altyd pret is eh, in daar die geweste, maar ek dink as baie crime ook, so mense wil nie daar wees nie, maar hy keer terug in, na Parijs in 1953, waar hy aansluit by die koersiens van die Notre Dame, en uh, die eerste groep wat hy by aansluit, is die Rick and Roll groep, by name in the Dangers, hoe, klink gevaarlik, ne? The Dangers in 1958 maak hy sy eerste opnames, meestal uh, in Frans, hy word geloot vir die Weermacht, en spandeert 59 tot 61, uh, die jare nou, en um, as soldaat in Noord-Amerika en moes dan na weer opvang in die musiekwêreld wat toe eers weer ordentlik opdref gekom het in die middel van die 60s. Ons luister na Daniel uh, Gerhard en die liedjie wat ons van hom luister is natuurlik. Ek dink hy het nie enige treffers gehad nie. As jy maar hoor aan Daniel uh, Gerhard en hy sing a uh, butterfly en uh, dit is so fell in love in the wing of a night with a girl who was called by a fly she said she loved me so she could not let me go but still say goodbye. Bodyfly, my bodyfly, I'll come home to you one day. some fold your wings when the See, I won't be going to light the fly like a flower, just alright. sê, Butterfly, dier Daniel Gerard, en dit was een van my ginslingelikies ook, toe ek, toe, vooral toe weer mag was, Alkam Hoon, someday, sê dit, en dit was, hierdie plaat was by, gewild in uh, 1970, 71, daar In elk geval, uh, jy weet ons het hier nou die cijfers gekry van die uitsendings van uh, na Waterlande, oké? Okay? Nou, die land waar ons die meeste luisteraars het, kan julle geloo, is in Nederland. Daar had ons 44.500 luisteraars eh, as jy weet wat, wat ingeskakel is, en nou dit is 1 wat ingeskakel is, dit is nie die hoeveelheid mense nie, so soveel 1 jyre wat ingeskakel is eh, en sê maak het 3 by elke eenheid is daar 3 mense, beteie het 6, beteie 2, uh, maar in elk geval, in Nederland is daar 44.000, Suid-Afrika het net die helfte van die cyfer, en dit is 22.400, uh, Namibia, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada, uh, Duitsland, USA, Portugal en Cyprus, is van die ander lande, waar daar uh, uh, mense ingeskakel is en na ons stasie luister. Dit is nou net die gegevens van 1 specifieke stasie, dit is nie al 2 die stasies nie. Uh, ek sal like om een cyfer te sien van die twee stasies saam. Right, kom ons stap aan en ons gaan nou luister uh, wat het ek gesê, Ma Bellamy is een enkelsnit dier die T-set. Nou, dit is nie soos in een T-stel nie, hulle word T-E-E, -E. so dit is meer soos die T wat jy in golf gebruik, die T-set van die album met die naam. Die oorspronkelike uitgave van die enkelsnit in Nederland is in 1969 op T-set rekord vrygestel met meer as 100.000 exemplare. Die groep het uh, ook in Italiaanse weergawe en uh, die uh, is die lied opgeneem de T-set, hulle sing vir ons die ene, en ek moet sê, hierdie ene daansdem lekker hoor uh, as jy moet die rechte ene dans en uh, jy, jy kies die rechte ene as jy hoor die plaat begin uh, maar wel mi kom ons luister 1969 natuurlijk Malm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 My Bellamy, I'm in love with you Let the bells ring, let the birds sing Let's forgive my substitute to begin Let the bells ring, let the birds sing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 Let's all give my substitute a bitchy Let the bells ring And the sky and the deep blue sea My belle me Après tout le beau jour, je te dis merci, merci You were the answer on all my questions before we we're through I want to tell you that I adore you, I always do That you amaze me, believe in me not, the night that started you Bella mie, how much I love with you. Ma bella mie, niks in die 60. Gesind deur die Tset. Hou ky hierdie ou, hy het ons so vermaak, dwars deur ons skoolloopbaan, dwars hierdie 60s. Het hy hy was uit 'n hy het dit trefes korte bekaar gehad met liedjies soos vooral Dizzy, Ureifel Haisel, uh, Sweet Pea, Much More Love, uh, dit is eindelijk die, Much More Love, is, nou spuit ek het hom nie ewers, uh, opgeset vir vandag nie, Jam Up and Jelly Tide, ek het hom op, uh, en dit was uh, Tommy Rowe, dierde jare, groot sensatie, maar uh, hy het nooit uit sy naate gebaas van roem nie. Ons gaan nou luister na een van sy eie komposities van 19... Uh, 70, dink ek, en ek praat van die een wat ek nou net gesê het, Jam Up Mama, Mama, Baby, she's out of sight, kom ons luister, Anja, ach, uh, <laughs> Anja is volgende, hier is Tommy Rowe, Jam Up tyd het Tommy Rowe lekker enig gewees. By al ons parties was hy uh, present en correct. <laughs> um, die volgende op die tafel of nie, het is een meisiekie. en ek praat van Anja Gerber van die Westkaal en specifiek uh, kom sy van Rosenville uh, waar hulle verhuis het van Port Elizabeth af. Anja is kraakvaars niet in die muziekwereld, maar, ek glo, uh, na dat jy haar hoor, gaan jy my saamstem, dat ons nog baie van haar gaan hoor, uh, in die toekomst, ek het haar heel toevallig op die internet raak geluister, en, uh, blij, om te kan sê, dat Anja Gerber oormoorde, of nee, sy was op uh, my, uh, op die horizon, uh, my program, was sy een van my gasten gewees, my onderhoudsgaste, en, uh, ja, Um, sy het die hele klompie liekies wat sy, en die weet is Bitterman, wat ek sal sê, iemand syng een liekie, beter as die oorspronkelike, wanneer ons oorspronklike is al vir die pas aangeheer, maar, ons het hier vir Anja, en sy het haar eie stijl, en sy maak elke liekie wat sy syng, maak sy haar eie. En um, Kom ons luister na, haar en uh, ja, kom hier doen sy een tribute aan teens Jordaan met sy liekie soos bloed, luister daarna en sê my wat julle van haar dink, ek dink sy is magnifiek soos bloed. Bloed. bloed soos jy vir my soos my so Ossen lui hy was stil my sustai eie stijl en uh, daar so baie liekies wat sy dees daar doen en sy sit omtrent een keer een week sit sy een van haar nieuwe releases of een van haar nieuwe liekies sit sy dan op Facebook en ek sê hulle amal, ek het hulle amal daar op my uh, uh, wat noem hulle dit, die amtelike kunstenaarsblad, ek draad het oor soen toe en dan daar syf ek hulle, so daar is baie van haar liekies wat nou al daar gesyf is. Oké, okay, hierdie twee is Zuid-Afrika se enigste hippies. En ja, dan weet julle het praat van Des and Dawn. Hyl is die heel eerste Afrikaanse liekie, wat nommer 1 bereik het. Op die SA top 20 was Des and Dawn se gezoom van die baie in 1966. Dawn se noens van was silver, en sy was in Durban geboore, as die middelste kind van 7, en des, hy was die enigste kind, met Dorwe Brokkie, uh, van Johannesburg. Hulle ontmoet op die campus, in die universiteit van Witwatersrand, waar hy kind studeer, en uh, sy het kind gestudeer, en hy het wet gestudeer. Nou, hy skop op, halfpad so, so op die aandrang van sy professor, en soos hy self erken, wat aanbeveel het, hy moet lieverse uh, muziekloob volg en sy vol 2 jaar kinste uh, studies in Italië waar hy dan saam beginne uh, optreed, toe sy nou terug is in Zuid-Afrika. Uh, hulle ander groot treffe was natuurlijk, The Seagull's name was Nelson, um, en, en, en dit was geinspireerd dier die leven van Nelson Mandela. Ons gaan na Des en Don Lindberg luister, na een van die lekkerste saam singlikies en uh, so, jylle word genooi om nou saam te sing en hier is Des and Dawn met Ramblin Boy, sing saam He to you Hoeveel van julle het saam gesing? Steek op julle hande, dat ons kan sien. <coughs> yep. Nou, die volgende ou, ja, nou weet ek nie, wie gaan ek eerst te doen. Uh, kom ons doen eerst, hierdie ene, You're such a good looking woman, is geskryf, dier, dit is die ou wat ons hierna gaan doen, Albert Hammond, Uh, en ek, ek, ek, ek sê elke keer as ek sy naam noem sê ek as a magician met die pen om uh, muziek te skryf en te toonset en te produce Mike, uh, Albert Hammond, nou hierdie spesifiek jy het hy saam met Mike Hazelwood en uh, <coughs> excuse toch, Jeffrey Everett vervaardig, uh, dit is in 1970 vrygestel en is internationale treffer vir Joe Dolan, en uh, was die hoogtepunt op nummer 4, op die Irish Singles charts Joe Dolan singt vir ons, such a good looking woman. Lekker. When God created a woman for me, He must have been in a beautiful mood To show the world what a woman could be, when He created a woman like you He made the sunshine right out of your eyes, He made the moonlight From a breeze in your sight So you could breathe summer into the air Oh, me oh my, you make me sigh You're such a good-looking woman When people stop, when people stare You know it fills my heart with pride You watch their eyes, they're so surprised The thing is falling out of hell I bet somebody would want to know why The most incredible angel they had Was found to be quite unable to fly Do you know what they had forgotten to do? Up there where they make all those heavenly things They made an angel as lovely as you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 as hy, dit was Joe Dolan gewees, en, hey, hallo, ek lyk like vir my of Alida ook ingeskakel is, Alida, dank jy dat jy saam luister, en ek hoop jy geniet ook hierdie muziek, uh, Nee ek is nie in die tachtags gebore, nie, ek is, alweer uh, in die tachtags nie, <laughs> is nog een eentje weg, uh, maar, uh, ja, dit is my era, sy muziek hierdie, toe ek nou een tiener was, jy weet uh, toe dan geniet mens die muziek, En uh, hierdie is die muziek wat ek geniet het. Ek het in 1970 met Trik geskryf. En uh, so al die liekies voor 1970 het ons op parties gehad. En ons het, oog, dit was heerlijk. Dit was die beste muziek. Wel, van, in vandagse dag nog steeds. Die, die jongens wil het net nie uh, erkennie. Maar ek weet het is. <laughs> Oké, okay, nou ek het gesê he die volgende ouwe op die draaitafel, is die ouwe wat die liekie geskryf het, wat Joe Dole nou net gesing het, en dit is Albert Louis Hammond, hy is geboor op 18 mei 1944, uit Londen, is Engels geboore, ge Gibraltise uh, sanger, liekie skryver, en platen maatskapie Eienaar, hy was productieve liekie skryver, wat conversieel, suksesvolle solus, vir kunstenaars geskryf het, waaronder, nou luister hierdie, Elke een van die liedjes wat hy geskryf het, was een treffer vir elke een van die, die mense, vir wie hy dit geskryf het. En, dit is Celine Dion, Joe Dolan, het julle nou net geluister, Rita Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, um, Tina Turner, Glenn Campbell, Julio Iglesias, uh, Willie Nelson, Lynn Anderson en and Bonnie Tyler. En die groepe wat hy voorgeskryf het, was Ace of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, Living in a Box, The Carpenters, The Hollies, The Pipkins, Starship, and Westlife. Kan jylle geloof. En dit is uitstaande lekkies, wat dier die, die hem in geskryf is, uh, ook okay, soos make me an island, you such a good looking woman, dit was vir Joe Dolan, nothing's gonna stop us now van Starship, ons gaan nou nou om luister hier nou ook, uh, het was nou het ons nou nou Louis Hammond, om self gelijk, Albert you, uh, Hammond, om self gelijk, uh, one moment in time, uh, the air that I breathe, is al slikies, wat hierom geskryf is, uh, to all the girls I've loved before, dit uh, is al treffers, groot treffers, en dit is Albert Hammond, wat het geskryf het, When I Need You, Leo Sayer, ja, uh, yeah, enzovoort, so enzovoort, so ek gaan nou nie verder, uh, uh, uit vir homself het hy geskryf, Downwater River, Free Electric Band, I'm a Train, I'm a Tjuku Tjuku Train, uh, When I'm Gone, uh, en, yeah, ja, hy was ook een deel van die sanggroep, uh, The Family Dog, met wie hy Trevor Way of Life gehad, dit is my groot ganstlinglikkie die, maar ek dom nou nie vandag op die speelhuis nie, Okay, kom ons luister na Albert Hammond en die liekie wat hy vandag vir ons gaan sing is Everything I want to do Yep, I want to do it with you. Albert Hammond Everything I want to do I only want to do with you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 I've got a long Everything I want to do I, to do I, to do, I, to do I don't ever want a house with garden in the quiet of a little town But if that's what you require me then I want to settle down And I don't want kids of mine running round and raising hell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 Over on my own Everything I want to do I only to do I want to do want to do Yes, I want to do Albert Hammond, die magician met die muziek en uh, ja, ek moet die... <coughs> schies toch enige program maak van al die liedjes wat hy geskryf het vir die verskillende kunstenaars. Dit sal een prachtige muziekprogram wees. Oké, okay, ek het gesê hierdie volgende en het hy ook geskryf en hy het vir Starship geskryf, Jefferson Starship uh, en uh, ja, wacht kom, kyk net hierso uh, hy is een Amerikaanse rockgroep, hierdie uh, Jefferson Starship. Anvankelijk is hy voortsetting van Jefferson Starship maar hy was toen net Starship genoem, uh, voordat hulle verandering in muzikale richting ondergaan het en gevolgelik daarmee hulle sleetellit Jefferson Starship verloor en uh, hy het daarna dier rechtsgeding tot een naamsverandering verplug en We Built This City is een van hulle likies in 1985 uh, dier Bernie Taupin geskryf, uh, Martin Page Dennis Lambert en uh, Peter Wolf. en uh, dit is oorspronkelijk opgeneem dier Starship Um, as in a debiet single op hulle nieuwe album Nothing's Gonna Stop Us Now en die Nothing's Gonna Stop Us Now dit is geskryf door die eindste Albert Hammond kom ons hoor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 Jefferson Starship, en dit was a Nothing's Gonna Stop Us Now Die twee damiekies wat nou, hulle het een groep gevorm een vrouwelike vokale uh, dieu in 1977 is hulle gevorm en hulle is Spaanse kunstenaars Maitie uh, Mateos en Maria Mendiola die dieu het vinnig internationale succes behaal met een debiet enkelsnit van Yes Sir, I can boogie, wat nommer 1 in die groot deel van Europa uh, bereik het. Uh, ons gaan nou na hulle luister met twee van hulle liekies en die eerste ene, sorry sir, sorry I'm a lady en dan die ene wat ek nou net gesê het, Yes Sir, boogie 1977, bakarig is die groepse naam. way he moves, makes me sorry, I'm a lady, hello stranger, you're a danger, to the love and over here, they don't like men like you, in our city, oh Becara, die damesgroep van Spanje, uh, hulle is omtrend daar op die grens, tis Amerika en Spanje, um, daar waar ons sien hulle altyd op die uh, wat is die programse naam, waar hulle die mense op die brug, uh, waar hulle oorkom, deersoek en uh, dinge insmokkel en sovoorts en sovoorts, maar in elk geval, dit was hulle geweest, daai Uh, naby Lorado, dit is die dorp, the devil sent you to Laredo, and uh, because he knew I was there. Ok, nou kan ek uh, vir Alida, ek praat nou van Alida daar, ander kant uh, Hoopstad, um, ek sien jy is ingeskakeld, en jy luister, ek gaan vir jou specifieke liekie speel, en dit is die een wat jy nou die dag vir my gevraag het, uh, sy sê, sy herkende daarom van die muziek, want uh, haar ouders het oor die radio geluisterd, een met so groot batterij gewerk het. Uh, ja, ek onthou daai. Uh, ek dink het was in my tyd ook, het ons het ook gehad. Maar in elk geval, uh, ons gaan nou vir jou een liekie speel, en uh, het nou die dag vir my gevraag, het moet vir jou die liekie oorlaai na jou toe, en ek praat nou van, die stik Viga is die groep wat het syng, en die liekie is, uh, wel hulle is een uh, Amerikaanse reggae en dub orkest, wat in 2006 gestig is, so hulle is uh, relatief niet in Suid-Californie uh, uh, gebaseer, Koukouwa, uh, is Australiese herdershond, uh, uh, sluit om dikwils by die groep aan op die verhoog, en het gevolgelik die bijnaam van Koukou die uh, toe-dog gekryg, Ons luister na Stick Figures en Angels Above Me. A stiliekie wat jy van houd. Kom ons oor. Run, run river, carry me home to the ocean. The river in the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 above me, en dit was gespeeld vir Alida, ja, aan die kant Hooptean, uh, nie, maar dit is, jy weet, uh, mys kan hom nie ook nie vertaal na Afrikaans, die, want daar is een hoopstad, Hooptean, uh, wat sal het wees, Hoopdorp, ek weet nie, mys kan hom nie vertaal nie, want uh, hoopstad is in die vrystaat, nie, ok, uh, ons stap aan, en ons kom nou by eh, uh, Ek, ek gaan maar so bykie oor die tyd vandag, daar is niemand na my nie, so mag maar aanhou om 6 uur begin Rudolf en uh, Rudolf uh, het op spoed, dit is hier op uh, Ramkater Radio, uh, sy program is op spoed en is altyd baie gewild, uh, hy het altyd baie luisteraars wat inskakel en versoeken stuur en saamgesels, Uh, dit is alweer te lekker een om na te luister, en dan uh, aan ons, uh, aan die ander kant, uh, by, by Radio Eendracht, dink ek Christo, hy gaan op die licht, en hy het tussen 7 en 8, het hy boermuziek, wat hy vir ons aanbied, die uh, lijn, die het ook, een uh, kort program van hand, wat sy aanbied, en sy gesels weer met iemand, oor een onderwerp, ek sal nou aan die onderwerp probeer dink, dan sal ek julle inlig. Ok, uh, hierdie is MK Marina, en die liekie is Bella Italia. Nou ek weet Bella is mooi, right, uh, so ek kom daar, en dit is 1973. Bella Italia, mooi Italia is dit, kom ons oor. Blauer, himmel weißer, wolken, schwarzer, augen, roter, wein. Bella Italia. Immer wieder klingen, wieder durch die Nacht die Mondenschein. Bella Italia. Antie, antie, geet, da is keiner lang allein. Bella Italia. Mandolinen singen, leise, von Amore, wunderbar. Cafe. Wolken, schwarze Augen, roter Wein Hello Italia Immer wieder klingel wieder Durch die Nacht im Mondenschein Hello Italia Antianti, Antianti, Zervanti Da is keiner light, allein Hello Italia Mandolinen singen leise Wondervolle, wunderbar Darum geht die nächste Reise Nur noch Wälder en schatse, ouwe en roodse weis Bella Italia Die maride klingel die daar ruk die nacht die Italia En die antie geetse, want die is Italia Was hy, Bella Italia van Imka, Imka Marina is die persoon waar ons gesing het ok, uh, ek, uh, altyd wanneer ek, uh, wie is die ander dame, dit is, uh, Vicky Leandros, en, uh, ach, ek amper het ek naam gehad, uh, die een wat net nou saam met die man gesing het, uh, Star, Lucille Star, ja, wanneer ik Lucille Star speel, dan voel ek lus, om Vicky Leandros ook te speel, hulle Hyl, het, min of meer die selfde genre. Nou, hierso is Vicky Leandros en I saw the love in your eyes en and die ander en wat sê van sy oenbezoekies play. Nou, wonder ek, uh, Joy, jy het net nou gesê jou, jou suster het die like her, of iets, het sy gespeel. Wonder, het sy die bezoekie ook gespeel? Kom ons oor hier gaan eerste love in your eyes. Da, Vicky Leandros en sy het vir ons 2 I saw the love in your eyes en wat sy kan verkyk sy sy my van daar af en when bazookies played uh, nou kom ons die mense wat aan uh, ookie sy program deelneem uh, hier is die inleidingslikie en ondou dit is nie vanavond nie hy is morgen aanties op maar ek het same. verkeer Uh, uit, uh, my, my searches Ek het op hierdie leekie uitgekom en toe kom speel te komen dit is die een wat hy altijd inlei. nou kom ons luister Maria en uh, dit is clap your hands and stamp your feet dink alsof dit is wat die mens wil doen hoeveel keer, uh, dit was Maria, sê hulle, is die groepse naam, ek weet nie, clap your hands and stamp your feet, klink soos, uh, asof jy tent eromgooi, sê dit doen, nou, uh, ja, ek sien, uh, die een, wat, die um, uh, line arts, van global arts, vanavond gaan doen, is, hulle gaan gesels oor, die, wel, IEMP, stelsels, wat dit ook al mag, by hels, en uh, ek dink dat het uh, sy noem iwers iets van sonpanele en die type kulturs, so, sy sê dit nie een baie lang program nie, het sal kort, uh, uh, uh, sommer dadelijk sy geselses hier, daar oor. Ok, ons gaan aan, ons staan nie stil nie, en tyd staan ook nie stil nie, so, uh, ons beweeg aan, en na twee in een rij, hierso is die kordets, Uh, damesgroepie en die twee liedjes wat hulle vond is, is Lay Down Your Arms Surrender to Mind en dan die ander een is Lollipop Lollipop, Lollipop, 19 57 uh, Lekker luister hier, kom hulle Come to the station Jump from the train March at the double Town Lovers Lane Then in the Glenway surrender to mine. My sweetheart is a soldier, as handsome as can be, but suddenly they send him away across the sea. So patiently I waited until his leave was due, then wrote and said, my darling, I'll tell you what to do. Come to the station, jump from the train, march at the double down. An order is an order and has to be obeyed. You've got to do your duty wherever you may be. And now you're on your orders to hurry home to me. Come to the station, jump from the train, march at the dog The girl who loves a soldier is either sad or gay Cause first of all he's with her, and then he's far away But soldiers have their duty to answer to the call And that is why I'm calling the loudest of them all Come to the station, jump from the train, march out Pola Cordets en hulle was ook op daardie lys van die ou wat die die DJ wat geluister het na 1958 se uh Billboard 100 uh, waar by die liedjies daarvan het gekies het. Nou dit is een van hulle daai Lollipop van die Cordets. Nou kom Tommy James en the Shondells. Ek het altyd gedoen die wat is hulle naam, die Bee Gees, het iets met hierdie plaat te doen, maar het lyk my ek was verkeerd. Champions maak ook fout in, he. Tommy James en the Shondells en die Likie wat ons gaan luister is Crimson and Clover. Geniet! <tied> Lover, door Tommy James en de Shondells. Uh, ja, en uh, ek sien, of al ons ek reik die biere braai van hand, so nou moet ek, uh, ek gaan nog so vier pleitjie speel, en dan gaan ek ook maar by vier aan die brand steek, laat ek daarom nie so alleen nie so sit, en net moet reik, reik, reik nie, ek wil eet, eet, eet ook. Ok, Belinda Carlyle is nou op die draaitafel, en, uh, ja, jylle sal achterkom, ek gee nie meer pedigrees, uh, van dat ek oortijd gegaan het nie, uh, gee ek nie meer die pedigrees nie, ek wil soveel as moendlik plate probeer inkryk, so, ek gaan nie baie praat nie, ek gaan net speel, hier so is Belinda Kala, en wat er een anders as, leave a light on for me, en ja, ek denk sy praat hier met uh, Eskom, is het nie, leave a on? <lacht> liewe laai ron vir my, sê syk en uh, ons hoop maar dat es kom luister. Ok, nou gaan ek twee van Manfred Man, ek wonder jy sê wie hierdie program voel vir my of hy so vanaf verby is en toch is ek nou al half uur oor my tyd maar gelukkig begin die volgende program ees ses uur, so uh, miskien moet ek om permanent dan in die toekomst half uh, of 3 uur maak, <laughs> dan uh, Ja, dan sal ek miskien alles wat ek gekies het inpas om te speel. Manfred Mann, hy is op die oomblik op die draaitafel en hy gaan vir ons twee bring. Een is Pretty Flamingo en dan Shela La la la la la, né? Nee, ek weet nie hoeveel laas is daarin, maar Manfred Mann is nou aan die beurt. <tied> Cause her head Flows like the sun And her eyes Can't like the skies When she walks She moves so fine Like a Fernando Crimson dreads That cling so tight She's out of reach And out of sight When she walks by If she just would Some sweet day I'll make a night Pretty flamingo And every guy Will envy me Cause paradise is over Fredman en hy het gesing eers Pretty Flamingo en toe Shela la la la la la Nou ja ehm um, dit sien hieso so 'n storietjie wat eh uh, Alida van Hoopstad hina toe gestuur het en ek net kyk of ek hom kry eh uh, ja hier's hy die storie dit is drie lyfies wat vir Julius Malema red na dat hy amper versuip het. Hy is ontzettend dankbaar dat hulle om uh, gehelp het en hy sê, hulle kan enige iets wat hulle harte begeer, kan hulle kies. Nou die eerste sien sê, hy soek sy soenkaarkies na die boels op loftes. En hy krij dit toe. Die tweede sien sê, hy wil kaap toe gaan uh, na die nieuwe aquarium. Nou, maar alleen vlieg om toe sommer persoonlik afsoen toe. En die derde ouwe sê, ek soek een elektrische rolstoel, met die TV in, maar alleen maar stem in, maar vraag, uh, jy is daar nie om nie te krippel nie, hoe soek jy dan een rolstoel? Jy sê een antwoord, ek gaan wees, na my, na ek my pa vertel, dat ek jou leven geret het. <laughs> Oké, okay, ja, om so populair te wees, nee. Um, ons gaan aan met die program, en ons kom nou by Boneyum in Going Back West daar waar die son ondergaan in die weste, going back west bouw nie hem I was born and raised in the ghetto Talk with me and you know I wasn't satisfied With living on the side I started looking around for a possibility, listen to my story of what became of me. Bounie M waar hy gesing het en so lang hulle bestaan het is daar seker al een goeie 22 tot 28 uh, lede in die groep gewees hulle, hulle ver uh, daar is net een ou wat uh, constant bly dis hy blonde ou hy het op een stadium sonder tanne gesing ek weet nie en ek geloof nie dit is omdat hy nie uh, nieuwe stel tanne kon bekostig nie ek denk hy was net in between Uh, in between tannig gewees, maar hy het heel te mal zonder tannig gesing, hy het gelijk of hy de strucces uitkom. Um, ons kom nou by L.U.V. Hulle sing volgende vir ons, en hulle sing vir ons tweeliekies, achter mekaar, en die tweeliekies is L.U.V. en hulle groot bekende een, wat hulle sing is, uh, Trojan Horse, hier al ken die story van die Trojan Horse, ne? die houtpaard, wat een uh, heel persoon, uh, Peloton binnenkant uh, weggestek het en so het hulle in die dorp ingefiltreer maar uh, in elk geval as jy die historie ken, jy gaan lees van die Trojan Hoos, en dan L.U.V. en hulle sê asof hulle my ken, you're the greatest lover hier kom hulle ons staan nader aan eindese kant toe ek het nog twee wat ek, kom ons maak drie, ek gaan drie nog speel die eerste ene wat ons gaan luister is Yesterday I'm Yesterday Man van John Paul Young dan saa nog twee daarna, kom ons luister I'm Her Yesterday Man Jan Paul Young, I'm her yesterday man, en ja, ek gaan nou sê, Cheerio, dank julle julle geluister het, en doen met julle uh, geniet, geniet wat julle doen, lekker na week vir julle onthou om sondag in te skakel, ek het klaar die speelluis gereed, ek het my heel eerste sondag uitspan program gevat, en al sy liekies heropgeneem, en van vooraf opgeset, want uh, daar was een fout met die opname gewees, so ek kon nie net die opname speel nie, ek gaan my eerste program, wat in 2020 daar rond opgeneem is, van die specifieke program, uh, gaan ek uh, uh, uithaal, en ek gaan hom reconstruct, soos hulle in Engels sê, dan uh, gaan ons zondag na die, hy het baie meer lichte klassiek en as wat ek deesdaal gebruik vir die program, maar net om die idee te gee, van hoe dit daai tyd geklink het, so wees seker om sondag ook te luister na, sondag uitspan, drie uur die marag, ok, hier gaan ons nou uitspeel, met The Coasters, en die liekie is die jekk, en dan Buddy Holly met Peggy Sue, al twee hierdie liekies, kom van die uh, Billboard 100, uh, lijst van 1958, Slaap goed, sien môre. Bye for now. If you, don't scrub, that you, you ain't gonna rock and roll oh, yeah, yeah. Don't talk. Man. Just finish cleaning up your room. dog bags.